Andalusun Andalusun Andalusun Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul allah Zadnji hadis što smo radili to je bio peti hadis. Peti hadis od Abu Hurajri la yabulu anna ahadakum niko od vas nekako ne mokri u stalno stajaćoj vodi. Sljedeći hadis je, znači, sad po redu, šesti hadis. Također, anebi Hureireta, radijallahu anhu, ane Rasul Allahi, sallallahu aleyhi wa sallam, kao, odabu Hureirea, radijallahu anhu, se prenosi da je Allaho poslanih, sallallahu aleyhi wa sallam, rekao, <coughs> i da še ribel kelbu fi inaj ehadikum, fel jagsilhu seb'an. Kaje, kada pije pas u posudi nekog od vas, Neka ga operi sedam puta. Neka je operi tu posudu sedam puta. Neka je operi sedam puta. Voli muslim, u la hunne bitu rab. U li vajat kod muslima je došlo prvi puta, od tih sedam puta, sa zemljom, sa prašinom. Kaži, u olehu, fi hadithi Abdullah ibn Mugaffel, ne rasulullahi sallallahu alaihi sallam kal, a kaže ima kod... Uh, hadis od Abdullah ibn Mu'an da da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao i da valagal kelb fi ina' fi al-ina'i faghsiluhu sab'an wa'afiruhu bi'afiruhu uh, wa thaminatan bi-t-turab urvat znači urvat kod Muslima Abdullah ibn Gafela i da valagal kelbu fi ina' fi ina kada loči pas u posudi operite 7 puta i Uh, isperite, kaže, osmi put sa prašinom. Hralska odre znači iz, o, između, o, između ovog prvog rivajta da je spomenuto prvi puta, od sedam puta da bude sa zemljom sa prašinom, a u ovom rivajtu drugom da odulavimo gafela, a to je da osmi put bude sa prašinom, znači nakon pranja sa vodom. Bliže ispravni je ispravnije ovaj prvi rivajt, iako oba su u, u muslimu o se prvi put jedno i drugo učenjacu zeljuju rado ali je bliže ispravnije i bolje po pitanju praktičnog pranja. Uh, ovaj hadis inače je mutafekun alayhi u rivajetu ida wala gal kalbu fi naihadikum. Kada loči je pas u posudi nekoga od vas, uh, uh, falyaghsiluhu sab'an kaoperi 7 puta. Dakle znači, to je rivayet mutafekun alayhi. Dakle znači, kada loči pas nekog od vas. Imamo onda rivayet onda ni spomenim. Imam rivayet kod Muslima sa kojim dokazuju, to je osnovni hadis, sa kojim dokazuju nečistoću pljuvačke psa ili čitavog psa. Tuhuru inaj ehadikom. Tuhur, čišćenje posude nekog od vas kada loče u njoj pasje da operi sedam puta. Znači, ovo Tuhuru inaj ehadikom, čišćenje posude nekog od vas kada loče u njoj čišćenje, znači, sa tim dokazuju da je rič o nečistoći. I vidiš, spominjamo to u razilužem čenjaka uh, oko te nečistoće. <kuh> Uglavnom ovde lokanje psa koje je spominuto, u rivajtu ovde kod muslima lokanje znači da pas sa jezikom, sa svojim jezikom, znači dodiruje posudu s kojoj loči. To znači. Ovo ovde u rivajtu kod muslima osmi put da operi aferuhu, to znači, to znači da, da prašinom, da uzme prašinom osmi put da potare sa njom, znači onom posudu iz koje se pije. Ovaj hadis, opće značenje hadisa, da je pas, opši značenje hadisa, da je pas od životinja, životinja koji nosi mnogi poganštine, raznorazne bolesti, viruse, bakcile, zovite kako će je sa jezikom, i da je zbog toga Alaželješanohu naredio da se posuda iz koje on loči operi sa sedam puta, prvi puta sa sa prašinom. Znači, to je, to je opće značenje hadisa. Zbog, zbog toga što ova životinja prljava, pogana, na sebi nosi raznorazni prljaštine, zbog toga je došla ova naredba da ono, kad što učemo loči, da se opere na takav način kako spojiti hadisu. <kuh> a onda dolazimo, jel, ovdje ima nekoliko mesela, i glavna mesela, a to je nečistoća psa, <clears throat> imamo razilaženje prvo kod toga uh e, kod učenjaka. Da li je važib, da je važib da se peri 7 puta a, a jednom sa prašinom. Jel to važib ili je to mustehab? Većina učenjaka da je važib, i to je ispravan stav jer hadisu došla naredba. A onda imamo a, a, drugo razilaženje. Drugo razilaženje učenjaka, ovdje to ni spominu komentari, ni spominu uh Adullah ibn abdurrahman Besan je spomenuo to razilaženje, vrlo bitno. I, uh, ja ga spomenu zbog, toga zbog komple kompleksnosti ovog pitanja. Poznavat, po pitanju četiri mezeba. Znači, po pitanju nečistoće psa. Razilaženjaci, da li je pas nečist i šta je nečisto kod njeg? Pa, ono na čemu su uh, hanefije, da krenemo ridom mezebe. Hanefije su na tome da je samo kljuvačka kod psa nečista. Uh, Maliki je su na tome da je pas čitav čist, da se kod njih čisto. A uh, dođo nasvojni i ka, šime dokazuju. Kažu Hanefije da je pas da neće sa konjem samo pljuvačka, zbog toga što te su hadisa došo da soperi samo ono gdje je grizkom se liži, gdje se loči. I to je logično. Uh, to ime dokaze. I hadis ako je uzme da je nečist, ukazuje znači uh, dokazime jak. Dok su uh, Šafije i Hanabile kažu da je pas čitav nečist. Oni dokazuju čime znači dokaze ovaj hadis, kažu ako me nečista pljuvačka, to ukazuje da me čitavo tijelo nečisto. Dači analogijom na odnosu pljuvačku, napravio analogiju na čitavo tijelo i kažu čitav pas je nečist kad dođe pas. O, znači a, što kaže omahne s od te repom ili telom svojim znači ostalo je njegovi znači stočej na tebi se pokušao podržati kako ide je stočej ne ostalo ako ne vidiš ništa i tako dalje u dalmom kod njih je čita pas nečist. čist znači ne treba ga dirati ne treba ga milovati i tako dalje kod Šafija i Hanabila Maliki je si izdvaja i kaže čita pas je čist dobro znači s svojim hadisom pa kaže ovaj hadis ne govori uopšte o čistoči nečistoči to baš tačite s onim rivajatom kod muslima tu hur Uh, uh, tuhur, čišćenje poslije nekog odlaz kad loči u njoj paslije su 37 puta, kaže Tuhur ne mora znaći da je nečisto. Što? Pa kaže imamo u kuranskim ajetima na 13 mjesa spominjeti i u Tahiru, i yud, u Etatahiru i tako dalje, samo jedno od njih značenje, nečisto, uh, suprotno tome nečistoće. Ono u sve ima druga značenja. Ne mora znaći da je nečisto. Kad ne kaže nečisto očisti, ne mora znaći da nečisto. Čovjek, očišti pljuvačku. Postanih sam da čistio pljuvačku iz mešhida. U hadisu Tefeku nalazi vidio pljuvačku ovaj na na zidu od mešhida i došao i očistio je rekao kada neko od vas ovo vidi, neka skloni i kada već mora pljuneka pluni, neka stavi pod neka zagrani i neka pluni u svoju odjeću. A je pljuvačka nečista? Ne, nečista. Pošto maulči neka pljuvačka nije nečista. A na red da se očisti. I on je čistio. Ne mora znaš se nešto čisti da je automatski nečista, mora znači da je čisto, mora znaš da je nečisto. Pa kažu Malikije, kažu Malikije, u stvari, nared 27 puta je, kaže, emr tabudi, neka, neka naradba koja je došla nam, moramo ju primijeniti, raditi, a ne znamo šta je, se krije za toga. Ima nešto za toga, neki razlog ima, neka bol sve ovo, ono. A šta se krije, kaže, ne znam. Ne znam ni na pašnjima šrijeskim tekstima, a danas je to pašnjeno u u ustraživanju pa ćemo to spomentišalo. Значи znači, što je razilaženje po pitanju uh, mezheba, po pitanju stavlja u učenjaka. Ta tri stava učenjaka znači. Uh, hadis ukazuje na sledeće da spominje odješel pominao ovaj uh, komentator od uh, na što ukazuje hadis kaže hadis ukazuje na to pa se zbog ovog hadisa učenjaci uh, digli stepen oni koji uzmade da, da, uh, da je pas nečist digli su stepen uh, psa na, na na najveću vrstu nečistoće. Pa kažu, dokazi ovo, kaže, taklidu fina džasa telep, kaže, koliko je teška nečistoća psa. Kaže, li šidete pa dariti, zbog toga, zbog, zbog, kaže, žestine njegovog poganluka te životinje. Pogan sam posebi. sebi. Kaže, uh, i zbog toga, kaže, došla naredba da ono, kaže, što ostane, traga od njeg, da se to mora očistiti. I to, znači Hadis ukazuje na to, znači ko, on, na oni koji smatra da čas čast nečist, on spominje u kontekstu onih učenjaka koji na tom stavu. A onda kaže također, Hadis ukazuje na to, kaže ako pas loče u nekoj posudi, onda kaže još preče da isti propus ima, šta? Da ima propus, jede ako jede u posudi, ne samo loče, znači spomenite, loče, znači pije tečno, znači ako jede isti propus ima. A onda su neki učinjaci došli na to da li se svinja krmača diže po onom pitanju stepin na stepim psa. Ako se stavi neka posuda i da svinja krmača jede iz nje nešto, da li tu posudu treba oprati 7 puta ili ne treba? Pa žino čaka kaže da, da ne da ne treba, oni došu šerijskim tekstovima pojašnjeno, dok skupina čaka kaže diže se na isti za pelj životinje, takođe, Zvinja svinja takođe ogovna prljava životinja. A onda kaže postavu oni koji su ko, koji da je da je pljuvaška psa nečista ili čitao pas posuda od koje loka ona postoji, kaže nečista i kaže tragovi suurun, odnosno tragovi od te životinje su nečisti sljedeće na što ukazuje ovaj hadis kaže da je vađib oprati kada pas loči sedam puta To smo malo prispomenili o razdilaženje. On spomni ta jedan stav. E, također, e, sljedeći, sljedeća kori zaključak iz hadisa je, kaže da je važiv oprati jednom od ti puta ili po onom rivajtu osmi put da se opere jednom sa prašinom. Sa zemljom. E, Razilaze učenjaci oko toga da li nešto može drugo biti na stepenu zemlje prašini. Pa su... Hanabile i Šafije na stavu, da može biti nešto drugo na stepenu zemlji, bilo šta drugo od čvrstih predmeta sa kojim se otlanja ta nečistoća. Na tom, na tom su Hanabile Šafije. Dok je drugi stav od imama Šafije i taj stav su podržali, I, Ibn Dakir kada id imao nevevi da u stvari da ne mogu biti nikakvi deterđenti, nikakvi sapuni na stepenu zemlji. Nego mora biti, mora biti sključivo zemlja. I ovo je ispravno. Potvrdilo su u praksi, to to možete sami ustanoviti. A to je da ono što se čisti sa zemljom da se bolje očisti nego sa raznoraznim deterđentima. Uzmite primjer, klasični primjer. Osoba, ako se očisti od velike nužde i ostane mu trag, trag na ruci je opere to sa punom deterđentima jako teško može ubiti onaj neobadan dok ako opere sa zemljom, s prašinom opere ruku, automatski ovdje i trag i, i miris neobadan to su praktično pokazala što znači da zemlja ima Trak, prašina i zemlja, koja je s oprenavno sa vodom, da ima jači, jaču, uh, jači sredstvo, je, jače je za čišćenje i bolje nego ovi uh, savremeni deterđenti koji imaju. Inače u čišćenju, pranju, ruku i, i toga slično. E, I ovo spominje, znači imam nevi zato kaže, kaže, ne, nisu na stepenu, kaže, sa puni raznorazni deterđenti, nisu na stepenu prašine, na stepenu zemlje kaže uzmem ono što došlu hadis po vanskom značenju hadisa i a, kaže ovde Abd, Abdulrahman Abdullah ibn Abdulrahman besam kaže kaže a, kaže savremena naučna istraživanja su potvrdili ovu stvar da je pranje sa a, sa zemljom sa prašinom bolji i kvalitetniji i da se ne može sa drugim stvarima znači oprati da kaže ja In qauli hadisi najasa la yahsulu min ghayrihi. Sa drugim stvarima bilo kojim vrstama deterdženta sa kuna se ne može oprati kao što se opere sa zemljom. Ako je to tačno, a on potvrdi da to je neka naučna istraživanja, onda to kaže, onda to potvrđuje da je ovaj hadis da je on od mu'cizata shame. Da je od nadnaravni hadisa koj govori o stvarima, nešto što je rekao poslanik sa Balansanem koji on nije mogao znati niti je vršio istraživanja, niti je bio naučnik, a to se potvrđla nauka. Naravno ovo nije o jedini Adis koji koji a, koji ima svoj nadnaravnost. A onda da Da, naravno, ovdje poslanik salalana svelema ovo što je izgovorio u hadisu, znači on je onaj koji ne govori po svojim stracima, nego ono što mu je objavljeno i hadis je došao sa objevom Džibrila i tako dalje. Ovo ukazi, ono ovdje spominje jednu vrlo bitnu stvar, a to je, kaže, da ima skupina učinjaka koji, koji kažu, kaže, da, da ono djeloče, pas, Kaže da je nareda pranja toga kaže mrta abudi la yu la tuakl hikmetu. Nije poznata mudrost toga što je naređeno sa peri tako. Kaže a došla je savremena medicina sa otkrivanjem toga da ima neki mikrobi, neki znači bakterije, neke bakterije, kaže koja, koje se nalazi u pljuvački psa koji prenosi štetni koji nosi, nosi jako štetni bolesti. I to je potvrđeno, u stvari precizni, ovdje on nije to spomeno, ja sam tu temu istraživao, da je potvrđeno da u stvari pas ima tu karakteristiku da liježe svoju stražnicu. I da onda prenosi, da prenosi, e, zove se e, pasja patličara, prenosi, bolest, prenosi znači, viruse, bakcile, e, štetne te stvari, sitne, koje se samo mikroskopom vide, prenosi e, sa stražnice na jezik i onak jezikom kada nešto dira, ostaje to i tiho se prenositi razdor... znači mimo najopasnijih ta pasija pantičara a ima još i drugih bolesti. I onda a to nas vodi do jedne druge stvari a to je da ispravni odno na čemu su maliki je. Zašto maliki kaže da je čist, da narada pranja, drugi period, narada pranja, je šta? Što se puta ne može bit. I zato znači ovdje došla, došla je ta dilema kod ulime, kako može bit pljuvaško po sa više je nečista nego izmet od od čovjeka. Znači, je da izmet čovjeka više nečistio da njega treba oprati sam puta. A ne pljuvačka psa. Međutim kažu, nema mi tu šta logično, došao si je verski tekst celama like. To je tačno. Ali ako pogledamo jel šta je pozadna toga, znači ispadne znači da nije poenta u nečistoć pljuvačke psa, nego je u poenti u tom prenošenju tih raznoraznih bolesti i to ćemo s to je bliže, a Melike imaju druge dokaze zašto smatraju da je pas čist. Na had hadis iz Buharije. Da su psi ulazili u poslanik, hadis u Buhari i muslimu, mutefak ali, da su psi ulazli u poslanikov mešćid i da su lizali i mokrili po mešćidu. Prije, znači, nije bilo tepija, prije bila zemlja prašina. I da su ostavljali trag o sebe, dirali su svojim rijepom, svojim tijelom, pljuvačka njihova izlazila i čak su mokrili. Izlazili su, ulazili. Kaže, niko to sve toga nije, nije to čistio, nije rad, nije, nije to taj dio sklonio. Ima mali dokazati s time, što znači dokazuje da je bilo nečisto to da uđe, ne da li da uđu sad, znači proganjali bi. Druga stvar da je bilo pitanje čistoća, znači, su, znači ne bi da da uđe i onda bi naređivali, ako se zna da je ušao, operi taj dio. I to ne operi obično, nego sedam puta i to jednom sa prašinom. <clears throat> Glavno, mala zna najbolje. Znači to stavuje učenjaka, a ako mene pitate, znači bliže ono čemu su malikije, jer dokazi njihovi su jasniji i logični po pitanju pašnjenja ovine čistoće opsa. Jer ovo, ako uzme na, na čemu su šafije i hanabile, onda dođem veliku teškoću. I onda se oni upali u, u zadnju stvar, ovdje po pitanju tumačenja ovog hadisa, to je šta će sa psima koje, čije, koje, čije, koje je dozvoljeno držati u količi. Poput e, psi, e, pasa za lov, za čuvanje, e, ku, za čuvanje ovaj, usijeva i za stoku. Kako je došlo u vredosljome hadisama. Za kuće nije došlo, ali su učenja, učenjaci Kijao ja sam analogijom potvrdili, kao što prensu i mnokodame, da, da je dozvoljeno i držati pse za čuvanje kuće. <hle> Šta sa njihovom pljuvačkom? Sa njihovim lokanjem u posudama? Pa su oni različiti između. Su so, koji smatraju da je nečisto. Pa neki kažu tu ima olašica. S obzirom se oni dozvolje da se drže, ne mora se prati sedam puta. Nego operiš onako jer oni njima ima olaše zato što dozvolje držati. A ovi drugi mora, ovi koji nisu, koji nisu dovi koji dozvoljeno držati, od njih se od njih se, od njih se mora prati sedam puta. Drugi košan kaže ne, i ovo se mora prati sedam puta. I nije problem to što oni posuđe loči, nego problem je a, ovi psi koji, koji koji odu u lov pa pauhvati svojim ustima životinju. Po ovom stavu bi trebalo šta? Ako pas uhvati životinju svojim svojim usima, svojim jezikom, šta? Uze taj dio, mjes, ga osješ, pa bacit. Je li tako? Ili drugi dio da uzmeš tu da operiš 7 puta jednu sa prašinom. Što najavljem sumnja da su je to da je tu teškoća da, jer I čak oni kažu da ne treba. Što kada je tu izuzetak? tako. To je zato kaže Bog teškoća i ne treba po većini učenja, kako oni koji smatraju da pas nečiste. U svakom slučaju znači, ovaj sa ovi strani, Ovaj dolazi sa, od teškoća. Dolazi sa strani toga ako se uzme da je i pljuvačka i da je tijelo čitavo da je od sada nečisto. Al ono znači ovo razilaže mi stavio znači neka što se da sudnji dan, i glavnom ćete znači vidite u praksi da da učeni ljudi uglavnom ili u najmanju ruku iz ilsu na stavu han, a, Hanefija da je samo pljuvačka nečista ili ona drugi stav da je znači čitav pas nečist sve ina ono savremeni učenjaka većina čaka koji smatra pas past nečista i idu na to da je pljuvačka nečista znači podržavaju stav hanefija jer kaže hadis ukazuje na to to je što sičani u ovoga da isaznendalusan andalusan andan